Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ila ama baad. katika iman Leo hivi tukumbushane katika mambo Aya hapo kumbaki siku kutoisoma takriban mara saba sura hii ni ipi ni sura tulfatiha mwanzo subhanahu wa ta'ala anasema ihdina siratal mustaqim Mtu angalia vizuri anapata kama Ya sura kama hii ni hii sura ilipoanza paka ndivyo malizika e doa ndio makusudio kubwa sana hapa hapo kama inasema nini ewe Mwenyezi Mungu mala wetu ile tuumba tuwa kuomba utuongoze njele nyooka sasa ajabu ni kwamba kwa nini mwislamu aombe uwangofu in hali kama yeye ni muislamu tayari iesi kafiri kuna nini hapa tapata kama bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ashatupatia mfano nzuri mtume sallallahu alaihi sallam alikuwa akisema mara nyingi katika haditha ya kwa ibn Mas'ud Allahu anhu akisema kwamba kana rasulullah sallallahu ala wasallam yaqul mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema mara nyingi allahumma inni as'aluka tuqa Ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuomba niwe mchaji, mchaji Mungu niwe na kuogopa Walhuda na vile vile na kuomba uongofu ili niwe natembea katika sirata na kama kama kila siku ni doa kama naomba katika swala wala afafa na niweze kuepuka ya aina yote wal na niwe na utajiri wa moyo nisiwe natamana vitu vya watu Hadithi kama hii imepokelewa na ma maumuislim. Hadithi nyingine Anas Malik radhiyallahu anhu ambao kwamba alikuwa kana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 10. mamake radhiyallahu anhu anampeleka Anas Malik radhiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam nikija mdogo na miaka 10. anafika Madina hivi mamake anampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia ya Rasulallah na kuomba mtoto wangu huyu aishi na aishi, aishi nyumbani kwako akufanyie kazi il hali kwamba atakuwa akisoma dini ya Allah kupitia kwako wewe sasa Anas anasema kwamba Mtume sallallahu ala wasallam alikuwa akisema mara nyingi sana akisema nini Allahuma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ewe Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kubadilisha nyoyo na kuomba kunyenyekevu jalia moyo wangu ishikamani dini yako isikamani na dini yako kwa namna unavotaka Anas Malik radiyallahu anhu ameskem mtu mmoja karima mara nyingi sana akamuuliza ya Rasulullah ewe mtume Allah subhanahu wa ta'ala amanna bika tumekuamini wewe na maji itabihi na yale ujumbe uliotoleta takafu alaina hivi unaogopia sisi tuweza kuacha uislamu tukakufuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Anas akisema naam <coughs> wallahi nagopa sana inalquluba hakika nyoyo za watu wote wa, wa islamu baina usbuaini min asabi ilahi azza wa jalla iko katika vidole viwili miongoni vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala yqualibuhha kifa yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala anazigeuza geuza kwa namna anavotaka kwa ni mtu anaweza kuwa asubuhi ampambokiwe hali kama ni muislamu mara tu kufikia jioni tayari mtu anakuwa anafanya nini Ashawa dini yake ndio katika iman hadith kama hii mpitirimi dhaifu mpokea na ndi hadithi sahih vile vile Aisha radhiallahu anha ama kama ni mtu mke wa Mtume صلى الله عليه وسلم pia ana report habari kama hizi hizi za Anas pia vile vile alimuuliza Mtume صلى الله عليه ya Rasulullah eh mjuba ala subhanahu ta'ala innaka tukthiru an tad'ua bihadha ad-du'a wa ana numa sana kuna nini Hakamambia ya aisha ewe aisha inna qalbal adamiy hakika moyo wa mwanadamu baina usbu'aini min asabi' illahi 'azza wa jalla huko katika vidole viwili miongoni mavidole vya Allah subhanahu wa ta'ala fa idha sha'a azagahu alla subhanahu wa ta'ala kitaka anapotosha nyoyo kama moyo kama ule alla subhanahu wa ta'ala ni Mtu anakuwa ni mwenye kufuru dini yake, Ima atabudu sanamu, ama atakuwa devolochepa, ama tafanya mengine amokuamba Allah Subhanahu wa Ta'ala haridhi. Wa idha sha'a na vile vile ala wa Ta'ala kitaka mtu kama yule kama ule itakuwa katika salatu almustaqim kila siku, dua yombea, kila siku katika kila Ahmad hadithi kama hii imepokelewa na Imam Ahmad. Vile vile sababu amokuamba inafaa sana muislamu kila wakati amwombe Allah subhanahu ta'ala hidayah si katika swala peke yake bali hata ukatim nyingine mkokomo shughuli zake zingine akipata time kidogo tu hivi atamuomba dua kama hii ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ewe Allah subhanahu wa ta'ala mwe nyoyo na kuomba ugeuza moyo wangu katika we, katika dini yako ikuelekee wewe unavyotaka wewe kwani inafaa mtu ajue kwamba Hakuna yote maana kwamba atamabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala namna anavyotaka bila msaada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iko siku Muadh ibn radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambeaye ya Muadh, "Ewe Muadh, ini uhibbuk, mimi nakupenda sana, fala ta'dana, Usiwache kabisa dubura kulli salatin. Ukibada kuswali pale vile, uombe dua ifuatayo. Dua hii katika iman <coughs> Doa ambo kwamba muadhul jabalin alifunisha na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini Allahumma a'inni shukran jazakallahu khairan Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ewe alla subhanahu wa ta'ala na kuomba unisaidie mimi kukutaja wewe Wadhikrika na kukutaja wewe wa husni ibadatik, na kukubudu wewe kwa namna unavotaka kwa hivyo hapa tutapata faida kwamba hakuna yote yambo kwamba atamabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa namna Allah anavyotaka hakuna yote yambo kwamba atashikamana na siratu almustaqim ashikamane Allah Subhanahu wa Ta'ala bila usaidizi kutoka nani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Shaytan alichukua ahadi mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema nini qala rabbi fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala kushnjejele mimi nishashika njia ama kwamba kipendi njia kama ile vile vile mimi nitachupoteza watoto wa Adam akasema nini thuma la at yanahum min baini wa min mimi nitawapambia mambo ya nini nitawapambia mambo na vile vile kuwafanya hao Wachukia akhirah wa min ayimi wa awan aymanihim wa an shamailihim na vile vile pia upande kulia nini bishahawati katika matamanio Alafu mada kwa short nini? Bishubhati. Kuto kama nani na shubha. Shubha ndio katika iman ni kitu kama kwamba ukiangalia vizuri na haki. Ni baatil ama kwamba imevalishwa vazi ya haki. Kama iko siku nimetoa mfano kwamba kuna WhatsApp nilifunga tu hivi nikawa zingine group nyingine nikaona kuna video pale imetumwa. Kuna bwana moja kukule Lamu nilimsharea yeye. Anasema kwamba ahlu jamaa wanotukana sisi kama wakati tukaenda kule karbala kujikatakata na na vile visuvisu na, visu visu na kujipigapiga waki protest kamba mauaji ya Husain bin Ali radhiyallahu anhu wa jamaa salatu kama si hatuna akili akatoa mfano akasema ikusiku kuna mzungu mmoja profesa fulani hivi alimu, alimuza mwenzake muislamu akasema mbona waislamu nyenye wamnda kule makkah wakati pale vile mnaka katika jamarat mnapiga maji katika ile nini katika ile nini nyenye watu wasome mko na akili watu na nyenye watu wazima yule sheikh akamjibu mzungu akamwambia wewe hautelewa kitu tunafanya pale mpaka siku ile utakasilimu ukisilimu hivi utakuwa kwanza ni wewe uchukue mali zako usafiri mpaka kule vile pia utafanya nini utapiga jiwe pale kwa hivyo uweze kaelewa mambo haya mpaka usilimu akasema vile vile alisona jamaa hawataelewa ambao nasisi unajipigapiga mpaka siku ile atachea si una zao wangye katika ushaa kwa hivyo hiyo ni nini hiyo ni shubha mambo moko ukiangalia inafaa na haki lakini nini, ime, nini batil imevaliisha mavazi yani mavazi ya haki kwa hivyo kuto na nahai yote pale vile muhimu sana muislamu kila siku amombe Allah Subhanahu wa ta'ala amjalie nini amjalie ashikamana njia iliyonyoka si katika swala peke yake hiyo sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ameteka ni sheria kwamba tumuombe hidayah si katika swala peke yake bali katika wakati mwingine vile bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kithi, akikithirisha sitozilisha hapo nadhani imetosha inshaallah subhanahu wa ta'ala akitaka siku nyingine tutakuja kumshana na ulimwatu katika dini yetu uh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilaik asalamu alaykum wa